na viongozi wengine mliopo hapa kabla ya kuendelea kutoa matokeo ambayo yametufikia ningependa niseme sema machache wafuatayo kwanza kabisa na kwa dhati tusingependa kipindiki tuwe tunalumbana na chama chochote au mgombea yeyote kilicho mbele yetu ni kutangaza matokeo jinsi ambayo yametufikia sisi kwenye tume kutoka majimbo mbalimbali mbali. Lakini kwa sababu baadhi ya hayo yanayozaga yanayosemwasemwa yanaingia kwenye kitovu cha shughuli za tume kwamba lalamiko kwa baadhi ya wadau ambalo ni zito kwamba tume inatoa matokeo kwa mwelekeo wa kupendelea hilo ningependa niliweke bayana kabisa sio kweli kabisa tunatoa matokeo jinsi yanavyokuja na jinsi yalivyo. bila kuangalia mwelekeo ni nani anane, anashinda yani anaongoza katika kundi hilo au yupi kwa hiyo yanayoendelezwa endelezwa au yanayosambazwa kwenye mitandao na hata kwenye vyombo vya habari kwamba tume inaelekea kupendelea si kweli kabisa mfano siku ya kwanza tulipotangaza matokeo ya majimbo matatu ndivyo yalivyokuwa pamoja na mwelekeo ulivyokuwa sa tungengoja vipi siku ya pili hivyo hivyo kwa hivi, jinsi yanavyo yanavyo kufikia ndivyo tunavyoyatangaza sasa tukielekea yani inaelekea kwamba tungoje yote yafike alafu tuanze kuona mwelekeo ni nini alafu tuweke kama kwenye kapu hasa hiyo maana yake ni nini tutachelewa sana kwa hiyo sisi jinsi tulivyojipangia na tumeaipangia kazi na mtu ya yote tulivyojipangia na ndivyo tulivyoahidi kwa kwa umma kwamba matokeo ya rais yetakavyokuwa ya yanakuja ndivyo tutakavyokuwa tunayatangaza sasa ikitokezea kwamba kwa kundi lile ambalo tumetangaza mgombea fulani anaongoza sio kwamba tumepanga na nilitoelewana hivyo. Nitaka niweke wazi kabisa kwamba Tume inafanya kazi kwa jinsi ilivyojipangia na jinsi tunayetoa haya ma, ma, matangazo isitoe sura kana kwamba tunaelekea mahali popote. Nilidhani ni hayo na ningependa wananchi kupitia vyombo vya habari watuelewe hivyo kwamba Tume tunafanya kazi kwa kujipangia kwa utaratibu jinsi tulivyojiwekea. Na sasa hivi tunawaagiza wasimamizi mikoani kote walete matokeo ili tumalize kwa muda tuliojipangia kwa kweli hilo ndio nilikuwa nadhani upande wetu lime, tumeleona tulichukulia kwa uzito kabisa Tupendelea mtu yote. kilicho mbele yetu ni kwamba mshindi atashinda kwa kura jinsi zinavyokuja upande wetu. Busara tunaambiwa kwamba tumieni busara katika kutangaza. Busara ya tume sote hapa nadhani tuna busara ya kutosha busara ya inaonyesha tuendelee jinsi tulivyaoahidi matokeo yatatangazwa jinsi yanavyokuja na tusifikisho mahali kwamba tangazeni hivi mkiona fulani anaongoza ana basi tusubiri tukisubiri tutachelewa baada ya hayo niliosema nitamuomba makamu aanze kusoma jinsi matokeo yalivyoletwa kwetu tunavyoasoma hapa ndivyo tangu jana, paka leo makamu